Andalusan, andalusan, andalusan, andalusan, Propis, propis mesa u restoranima. Odnosno, o čemu se radi ovde? Kaže, došlo u pitanju sljedeće, kaže, vezano za hranu, opće pozna taj stvar da su mnoge To je sad stav ono koji pita, koji napisao da su mnogi daje koje se bave turizmom i braća zauzili stav da je kod nas sva hrana, odnosno meso u osnovi halal. E, mi neki smatramo da to nije tačno i što je nažalo, nažalostni onaj ko kaže bude etiketiran, da pretjeruje i da je navlažio tekfirom. E, također ima, ima još e, pitanja u ovom kontekstu, da je ne navodimo. Znači, e, ovdje e, odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Mada e, smo mi, jer nedavno imali Ders, govorili smo o e, halal ishrani. E, odgovor konkreta na ovo pitanje to da musliman, svaki, odna, svaki musliman bi trebao da nauči, da završi s tom temom, da zna koji su šartovi ispravnog šarijaskog klanja a to su ona četiri šarta spominjena s mjegovog puta i to je lahko je zapamtit. Prvi šart da onaj koji kolje bude musliman ili ehlo kitabija. Drugi šart da alatka sa kojom se kolje da bude oštra i da presjeca znači da bude, da bude oštra prilikom presjecanja, prilikom klanja narodu. to se vraća na vede 8 hadiske bilježi Buharije i muslimstva dva sahija. Treći šart da prilikom klanja presjecanja Uh, priko da se presije presije i dušnik i jedna od dvije uh, dvije vene na vratu i četvrti šart da se spomeni Allahovo ime prilikom klanja. Dakle znači, to ostaje četiri šarta koji treba zapamtiti i završiti s tim uh, koji su šartovi klanja mesa. Dakle znači, nema tu nekih 16 šartova kao što je to na agenciji. Ovaj nego su to znači jednostavno samo četiri ova šarta. Uh, Šta je, šta je sporno? Naravno, ovdje ne naglasimo. Znači, osnova je da je meso koji kolju muslimani i ehlu kitabije da je njihovo meso halal. U sredinama gdje žive muslimani i ehlu kitabije. To je osnova. Izlazi se iz te osnovi kada se poremete jedan od ova četiri šarta. Znači, čim se poremete jedan od četiri šarta, znači veća je dovedena upitnost jedinja tog, tog mesa. Mi znamo našu sredinu, to ta tema je pokrenuta i zatalasana od samog rata zadnjeg koji je bio prije znači, 25 godina više ili manje i bilo je maltene jednog stav učenih ljudi daja koji su pokrinali ovo pitanje da je da je meso u našem kraju ovde na Balkanu, ovde mislim u Bosni da je sporno da se izašlo iz te osnove, da se mora voditi računa ko, kalje, ko i kako kolje. I to je trajalo sve do nekih možda zadnjih možda dvije, tri, četiri godine. A, ko je došao, kako je došao, kako je da je dan put to postalo halal. Tu to, možda treba istražiti neko istraživanje. A, što je to postalo halal, što, što nisu prije se sjetili ti da, da je, ti učeni da je halal. Ili a, moguće ovdje da se oni pitali neke učeni učene ljude, šejihove, koji ne poznaju naše stanje, pa kada su upitani, rekli li tu muslimani, jesu muslimani, jesu ili el kitabi, jesu ili kitabi, pa onda je halal i selam alik. Znači, jesu tu u osnovi. Međutim, po, a, poremećeno, mi smo govorili ovoj temi, poremećena su ovdje dva šarta, koji šart? Prvi šart, onaj ko Mi u praksi imamo, znači, imamo problem o strane oni koji sebe tretiraju muslimanima, ili mi ubrajamo muslimane, da oni da njima čak ne možemo ne možem islam, ne neklanja nikako ili radi nešto što ga izvodi iz islama on može biti rođen po poreklu muslimana ali svojim praksu ne potvrđi znan upitan mu njegov islam znači automatski imamo poremećenova šart upitan islam nekog od muslimana takođe imamo drugi šart poremećen a to je a to je način klanja imamo problem po pitanju na po pitanju klanja, to što je poznata stvar, a to je na zapadu uvedena ta stvar, to je tako zvano omamljivanje životinja prilikom klanja i kod nas je taj zakon uveden, prepisan od zapada. Ja mislim da koje godine, 2008. godine taj zakon uveden kod nas, zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. U tom, u tom zakonu je došlo da je obaveza da se prilikom klanja Načel od govorimo mesinice ili klonce koji imaju da se mora životinja omamljivati. I to na jedan od tri načina, mehaničkim načinom, električnim ili plinom. Po pa on detalje pojašnjeno kako. U praksi znači imamo, znači da se životinje prilikom klanja upucaju pištoljem koji je pištoljem koji je dug 12 cm koji se ispada u čelo životinje. Drugi način sa čekićom maljem ili sekirom da se udari u glavu, u mozak. Treći, ubadanje vrha noža u mozeg gdje životinja između rogova, gdje životinja automatski izgubi kontrolu. Znači, ovo imamo praksi način klanja. E, sljedeće, spajanje životinje na elektrostrujno kolo koje je o nesvijesti. E, sljedeće, stavljanje, vo, stavljanje u vodu kojoj ima strujni napod, pričemu izgubi svijest. Svoje radi o, iz milosti prema životinje, da bi, da bi je zaklali na milostiv način, a ošamute je na ovakav način. I još jedno kaže, puštanjem plina u prostoriji gdje se nalazi životinje spremne za klanje. Da bi ona izgubile svijest, pa onda poslije da bi se zaklala. E, životinje koji se zakolje na ovakav način. Mi e, u praksi možemo naći dva stanja. E, da, da se ona na ovakav način omami i da se zakolje prije nego što umri. Ako se zakolje prije nego što umri, po kuranskom svu suure majde, po trećem, u trećem majde, to je došlo, ako se dostigne životinja koja je nabodena Uh, koja je ubodena, bodena koja je strmog tako dalje, ako se uh, još nije ispustila dušu, prije našto što ugine, umre, ako se zakolje, kako što je došlo u ajetu, znači ona se, ona se stretira da je halal. Međutim, ako ta životinja koja je na ovakav način umamljena, uh, ona ugine i nakon toga se zakolje, ona se ubraje u strvinu koja je poviđu malu činjaka zabranjena. Problem je u praksi što mi na osnovu ovakvih umamljivanja često znači ne možemo znati sa sigurnošću da li je ta životinja zaklana prije smrti, prije što je poslala strvina ili nakon što je poslala strvina i tu je taj problem, znači u stvari u praksi je pokazala da mnogi od ovih životinja koji budu omamljeni na vakav način da se više, znači mnogi se oni nikad više ne mogu vratiti u normalno stanje ili mnogi uginu prije nešto dođe samo klanje, jer kada se više životinja na vakav način omami i redom se onda kolju, one koje dolazu u posliju, znači one već umru, uginu budu, budu, budu strvine a strvino je haram pović maočenjaka da se, se, se jedinje jedno meso i zbog ovih prekešaja Bogovi ovih znači a, a, a, ova dva šarta, ono koji kolje i način kako se kolje, a, opše poznato je bilo u našim krajima da se vodilo računa gdje se kupuje mjese, na koji način od koga, na koji način se kolje i tako dalje. I to je opšte pozna tvar i tako čak su bili posticani mnogi muslimane da otvaraju mjestnice i znalo se ono što se nazivalo halal mjese i tako dalje. A, tako da zadnje vrijeme imamo je i ovu agenciju za, za halal hranu gdje imamo i za halal meso ono što, što se moglo utvrditi u praksi da ovaj govorili smo o toj temi uglavnom da to nije pouzano, nije sigurno da agencija onima kojima je dala crtikat da, da često varaju, obnanjuju e, i ne samo to nego sama agencija kada, kada je čovjek analizira i utvrdi njenu stanje Allah zna najbolje agencija one šartove i uvjete na kojima zasomala kako radi određuje koje je halal meso koje nije ne samo meso koje je halal hrana koja nije halal hrana najvlaž najbliže najispravnije reći da je to agencija za zdravu hranu a ne agencija za halal za halal hranu jer kod nje je ovaj halal hrani on su ubrajali sve živu znači od od riba, od od kokoših jaja kokoške tako da je sve što nisu on dali certifikat njemu to je upitno i haram nije dozvoljeno jesi tako dalje što je tema za sebe uglavnom pomene ta agencija ono što je od njih došlo je, je upitno i nije sigurno da se može jeste ono što ćemo se oni daći certikat. Oni koji smatraju drugačije, naravno imaju pravo, a doće predalađa šanu, svi ćemo doći predalađa šanu sa onim što, sa čim ga obožavamo kako tumačimo vjeru. Uglavnom, zbog ove stvari spomenuti, naravno mi imamo ovdje poznate neke, neke mesnice ili klaonce ili, koje, ili firme od kojih dolazi ispravno halal meso i one su poznate u praksi. Na njih se uglavnom treba i vraćati radi sigurnosti. A ovo ostalo je osnova da, da, da mesnice i restorani gdje se jede hrana sa mesom, da ona u osnovi znači, nije, nije dozvoljna je halal, dok se na utvrdi njeno stanje, stanje. se otvrđuje ne da se pita taj vlasnik ko radi u tom restoranu ili mesnici ili ti halal hrana, nego da se raspita od ljudi koji poznaju ono ko kolje životinja ko je a neko je vlasnik restorana ili ko je vlasnik mesnice, nego neko kolje životinju mora biti musliman i mora da je zakonjen na ispravan način da, da ne ubija životinju prilikom klanja. O toj tim smo govorili detaljnije. Uglavnom, znači nije ispravan taj taj stav koji zastupaju neki, da bilo gdje se može voditi, da, da, da se mogu vodi turisti, da bilo gdje da se vodi i da se čak oslanje na same turiste i njihovo tumačenje ovog stanja kod nas da se ostale ljani, da oni kažu pa zna niste muslimani, povode pa, su, su muslimani. Naravno, ima turista koji, i, koji razumiju stanje i, i pitao je li gdje je u redu meso, gdje nije u redu i tako dalje, ali pošto mi znamo stanje, mi bi trebali da vodimo na ona mjesta gdje, gdje je znamo pouzdano, gdje vodi računa da je, da je halal meso ili u najmanju ruku, da ako je, je piletna, da zna se da od kojih firmi je piletna ispravna ili mesnice koji kojima halal hrana, a aneda aneda Steam Naron mi možemo s ovim podsticati i drugi a, da se da vodi računa o tome i tako da je što priča za sebe ali uzejte to u osnovi zato što sad ta, to nekom št, a, odgovara i štima da je svugde halal da ne treba voditi računa o tome a, to je bojace sel da je to poigravanje poigravanje sa vjerom a, i da je to ovaj otvaranje vrata otvoranje vrata, nekakvim ovaj tumačenjima koji je onda više, jel, u čemu onda možemo odračuna, ako, ako možemo ići na, na mjesec gdje se pije alkohol, ako možemo ići svugde mjesec, znači šta je onda još ostalo od toga, i još možemo sa ženama da hodamo, šta nam je još ostalo jel, od, od ono čega mi što znamo sigurno da, da je spurno čega se treba držati u vjeri. Nadam se da, da je ovaj odgovor dovoljno jasan, znači da da o, o, po pitanju znači, ovog meso u restoranima da treba provjeravati, utvrditi ići na mjesta gdje meso ispravno, gdje je halal, gdje je provjereno.